Het is hier in Zuid-Afrika net so 6 minuut oor 7 5 minuut oor 7 19.05 26 secondes En jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Op die webwerf Vind jy al die relevante inlichting wat jy nodig het? Alles wat jy moet weet of behoor te weet van hier die internet radio van ons, het wereldwijd uitsaai, inlichting soos die name van die omroepers, soekie sommer daar pa foto's ook van hulle daar, en die programme wat hulle uitsaai en tijde van uitsending, en dan het ons ook een archief, waar jy kan gaan kyk na vorige programme wat alreeds uitgesaai is en dan kun jy dit somme daar online luister of aflaai en op jy eie tyd daarna luister dis altyd baie welkom hoor waar jy ook al vanavond ingeskakel is ek saai uit hiervan af Eirene die stad van vrede want die Griekse woord Eirene Griekse woord wat so ons nou maar vertaal met Eirene vrede Afgeleid van een van die Griekse goede Eirene Nou ja, nou hier het ons vrede En ons is in Pretoria, Suid-Afrika En waar jy ook al jyself mag bevind is baie welkom hoor Of jy nou hier in een van ons stede of dorpe of jy platteland beplaas is en luistert en of jy in die buitenland jyself bevind gelukkig saai ons wereld weit uit ons gevolg daarvan het ek maar so een gewoontekie om in verskillende tale te groet soos in die Russische taal al hierdie woorde beteken eindelijk maar net hallo in Russisch Drafuja of Privet en in die Arabische taal Salam Aleikum Of mense ook kan sê Mergaba Of Alan wa Salan En in die Duitse taal Guten Abend En Hebrews, Shalom, Grieks Kalimera Afrikaans, Goeie naand, Engels, Good Evening En so hoop ek jy voel weie lekker gegroet En rustig hier saam met ons hier in die nieuwe Zuid-Afrika nou ek kyk net een bykie vannacht hier na die name wat ek hier in die kletskamer sien, ons moet net uh, probeer om verduidelik vir mense wat nou luister wat nou nog nie weet van die kletskamer en hoe mense inkom nie kom ek noem maar net eerst die name van die wat ek weet wat luister eindelijk is dit maar net moeilik vir my om te weet as iemand nou voor die tijd vir my sê per whatsapp of wat Dan uh, weet ek nou, of as ek nou net kan onthou, dan altyd Die name wat ek hier het, Laureen en Anton, wat altyd gereeld is, miskien Tania Dalk ook uh, Sy is altyd gereeld hier En Leone het vir my laat weet, sy sê die kracht is so pas daar af by hulle En die Jopie S gaan, gaan net een paar minute hou En indien dit weer aankom, sal ek anmeld en dat weet En nou sê sy ook, dit is eindelijk maar sleg, want Elisabeth haar dochter uh, Sy ook vanavond saam geluister het, saam met hulle hond Spats, en sy het een foto hier geplaas van Elisabeth Goeienavond Elisabeth, as jy nou luister hoor As jy dalk nou ingeskakel is, baie baie welkom koop jy geniet die vakantie voor die akademiese jaar weer begin, en dan is dit nou maar weer voluit achter die boeken. Maar gelukkig, like het vir my, jy is iemand wat hou van boeken, so dit is nou nie een straf soos dit sommige vir ons is nie. Nou goeie naand, aan elkeen van julle oor, wees wees rustig, ek hoop jy het een plek waar jy rustig kan sit, en luister of le, en luister eindelijk le, is ek baie beter as een mens na oorvone op sit en jy het een bank waarop jy kan sit wat jy achteruit kan skop en jy kan jou voet een bykie oplig en miskien op iemand so skoot sit iemand jou voet het al en daar ontspan jy en op donderdag aan doen ons so bykie prakties rondom meditasie net om bykie te help dat die mens hierdie disipline ook aanleer om te kan mediteer en met jou lichaam te praat en ontspan daar van die voedsole af tot by jou kroonkie. Als mens dat kan recht krij, rechtig, nou recht kan recht krij, want eindelijk vir dit maar jare is oefening, dan kan een mens jou gees help om na vore te kom en jou siel en lichaamsdementie soebykie op jou eiste sit en dan met jou geest wat baie baie skerp is en wakker is en soos een spons alles in drink en help dat een mens geestelik kan groei soos wat die bybel dit van ons verwaag om geestelik te groei jy weet my soe mens is nie nie geestelik groei nie want bly is soos een babiekie wat altyd net met welk melk drink en wat nie vaste spuise kan eet en ons wil graag help van die basis af van die melkstadium af tot by die vaste spuise. En oefening in die godsaligheid, die bybel praat ons nou van oefening, en fysische oefening waar die skrif van ons sê is van weinig nit. Weinig nit beteken nie dat dit niteloos is nie, weinig beteken maar net dat in vergelijking met geestelike oefening, is maar baie min, van min waarde, want alles gaan oor die eeuwigheid. Maar ek doen ook maar een bieke fysische oefening, ek het al lekker begin stap hierna aan die plaas toe wat ons hier daarby het, so een Aireanie Derry Vaan, en ty jaar lekker om tegen een lekker spoedpas te stap, en wanneer dit afdrand is dan begin ek al bykie te draf ook en dan as die opdraande week kom, stap ek maar liever want ek kan onthou jyndag, ek denk is ergens in warmbad waar ek gedraf het en toe verrek ek nou weer net tegen een opdraandjie uit, verrek ek een van my kuitspeer en is het nou weer drie weke wat jy nou moet afle, nou kan jy nie, niks doen nie Mense, dit breek jou spoed jyltemal, so ek vat het maar rustig en kalm op hierdie stadium in die fysische oefening, omdat dit nou so van weinig nut is, maar saam met jou oefen ons in die godsaligheid. Vanuit die skrif wat die Heere Jezus ook hanteer het, wat ek vanavond net weer gaan lees, so ter inleiding, omdat ons praat van nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke, En die betekenis daar rondom uh, Wat dit nou beteken Hier in Markuse Evangelie lees ek vanaf vers 18 En die disciples van Johannes En die van die fariseers was bezig om te vas Toe kom en sê vir Jezus Is nou waarom vas die disciples van Johannes en die van die fariseers Maar u disciples vas nie Jezus sê vir hulle, kan die breil of gaste dan vast terwijl die breidegom by hulle is? Solank as hulle, nie, solank as hulle die breidegom by hulle het, kan hulle nie vast neem. Maar daar sal daar kom, wanneer die breidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vast, en daar die dag. En iemand werk een nieuwe stuk lap, op ou kleed nie, nou as mens nie mooi verstaan wat Jezus hier so pas gesê het nie, sal een mens ook nie verstaan wat hy hier bedoel by hierdie vergelijking wat hy hier maak van een nieuwe stuk lap op een ou kleed en die nieuwe wijn en wijnzakke, dit gaan oor een paradigma skuif wat een mens moet maak in jou denken, om nieuwe inhoud te kan ontvangt. Nieuwe inzichte kan begryp So dit jou nou nie seer maak nie Dat dit bevatlik kan wees vir jou verstaan En daarom is dit nodig Dat die mens van tyd tot tyd Hierdie paradigma skuive moet maak Soos Jezus dit hier vertel Hy sê niemand werk Nieuwe stik lap Op ou kleed nie Hy sê anders keer Sy niewe angelapte stuk Van die ouwe af en daar kom een ergers keer, en niemand gooi niewe wijn, in ou leersakke nie, omdat destijds die sakke van diervelle gemaakt is, jy weet ons leer, diervelle, en as jy die nie, niewe wijn nou in die haare niewe wijnsakke gooi, dan vat het die tyd om te gis, en dan word die leersak hard in die proces, want het neem nou die vorm aan van hierdie niewe wijn wat gis en ontwikkelt, As jy nou die ouwe zak vat, sê Jezus, en jy gooi nou nieuwe wijn daarin, gaan dit nie werk nie. Want die nieuwe wijn gaan gis en gaan fermenteer en dan bars hier die ouwe wijnzak en dan loop die wijn uit. Dan het jy niks meer nie. Dan is die wijn daar mee en die leersak is ook daar Maar nieuwe wijn moet in nieuwe zakke vergooi word en is hoe ek dit graag wil sien dat ons vernieuwe word in ons denken vir alle nie begin vir hier die nieuwe jaar een mens het ons altyd die nieuwe jaars voorneme en ons wil graag nieuwe dinge doen nieuwe dinge aanleer het is altyd goed vir die mens om goeie om nieuwe dinge aan te leer vir al soos om byvoorbeeld sê nou maar een nieuwe taal aan te leer soos die Russische taal of dan die Arabische taal en moet jy sê mense die huidwee taal is verskrikkelijke moeilike taal en daar ander taal wat moeiliker is maar van die taal met wie ek waarmee ek te doen gaat is dit my moeilik maar dis toch vir een mens uitdaging en dis lekker, dit geef jy genoegdoening as jy so'n bykie kan begin lees al kan aan duid toe ek die, die heel eerste keer na nou die alfabet van die die Russische taal nou so min of meer onder die knie het, en dan kyk nou na die woord strafutja, wat nou beteken om te groot, moet ek jou sê, net om dit uit te spreek, net om die die letters te sien, en dit uit te spreek is al klaar, een groot uitdaging, dit ek kan doen. is makkelijk, om het te lees en te, te skryf, en, te, en dan uit te spreek, maar, daar is draf voetja dit klink nou dalk vir jou makklik as jy nou luister na wat ek sê my is rechtig na nie so makklik he maar goed ons praat oor nieuwe wijn en nieuwe wijn sakke en om jou bykie dieper hierin te leien nog verder, lees ek net bykie verder in hierdie skrifgedeelte en terwijl hy op die sabbat door die gesaides loop en sy disciples algaande aarde begin plik. Toe kom die fariseers vir hom na hom toe en sê, Kijk, waarom doen hulle op die Sabbat, wat nie gehoorloof is nie? Jy so, moet nou mooi, mooi verstaan, wat hier aangaan. Daar in Israel, was die rabbis in beheer van die godsdienst. En boe en behalwe, die toera wat dan nou die destijdse bybel was so wat ons vandag ken is die oud testament wat hulle vinnig soma net die torah genoem het of dan as o mens die afkorting gebruik vir die die wet en die profete en die geskrifte die torah die neveem en die kitoveem dan noem hulle dit tot vandag toe nog dit, hulle noem dit die tenag, as hulle praat van die Bijbel, of dan met die bedoeling, die Oud Testament, want dit is net ons, christenen, wat praat van Oud Testament, want hulle jood gaan nie dit Oud Testament noem, want dan betekent dit dit is Oud. En hulle aanvaard definitief nie die Nieuwe Testament, he. so daar is nie vir hulle rechtige Oud Testament en die Nieuwe Testament, nie hulle praat van die Tanach, Jezus self het ook nie van die oud testament gepraat nie, hy het ook van die weibel gepraat nie, hy het gepraat van die wet en die profete en die geskrifte, soos wat het vandag nog door die jode genoem word, namelijk die Tanach, wat die afkorting is, wat daar die drie woorde, wet, profete en geskrifte. Nou goed, nou moet jy weet, boem behalwe die Tanach, is daar nog die hele talmoed, en het gaan die julle les afgee om vir jou al die rabbijnse geskrifte voort hou en op soe manier dat het daarom vir jou sin maak praat ons dan maar soe net liever nou net van die talmoed wat eindelijk die belangrikste gedeelte is van die buiten bybelse bron wat die jode vandag aan vasthou en door destijds ook al gebruik het in Jezus' tyd nou in daar die talmoed is daar een beskryving van wat alles werk is want u moet onthou die heren het gesê mens mag nie werk op die sabadag nie nou onmiddellik beginne mens en enige mense brein sal begin functioneer in hier die richting om te vraan maar wat is werk wat val, is, wat val nou alles onder een definitie van werk, mag ek eet Mag ek kou, mag ek my tanneloorsel, mag ek my haare kam Mag ek kleren aantrek, wat is werk En so moes hierdie rabbeine dis Nou in die talmoed alles haar fijn gaan beskryf wat werk nou is So onder andere mag jy nie byvoorbeeld aare geplik het op een sabbadag nie Want dan is jy bezig om te werk Jy mag het net nie gedoen het nie, want dit is die voorskryf in die talmoed Je kan nie die aard opvat, het, soos wat die disciples dit nou gedoen het, en dit uitvryf, je weet ons nou wat, makke mens, as jy nou aard ken, koring aard, en jy plikt nou een van die aard met die saad voor aan die koring, en jy vryf dit, dan vryf jy ons nou die saad uit, want dit is hoe dit geoest word. So het was werf wat hier nou gedoen word, door die Jezus en sy disciples, en toe is die fariseers onmiddellik daar, en vraag vir hy nou, hoekom doen hulle dit? So toe sê die fariseers vir hom, kyk, waarom doen hulle op die sabbat, wat nie oorloof is nie? Want hulle het nou hierdie aarde geplik, en uitgevryf. Nou moet jy mooi luister na Jezus, en verduideliking die mense, hierdie is verskrikkelijk belangrijk, ek hoop nie dat dit is, jou dal te vreemd en dat jy nog nooit mooi hier aan gedank het nie of iemand nog nooit een verklaring vir jou gegeet nie, so ek probeer nou binnen in hierdie context te bly van nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke want as jy nieuwe wijn het en een ouwe wijnzak gooi dan baarsiesak, so jy het een nieuwe wijnzak het is een paradigma en Jezus verduidelik hierdie paradigma nou hier aan die fariseers, met een voorbeeld uit die Oud Testament. Toe hulle nou wil weet, hoe kom werk sy disciples nou op die Sabbat? Hy sê vir hulle, het julle nooit gelees, wat David gedoen het nie. Toe hy in die nood was, het hy en die wat by hom was, honger gehad. En hoe hy in die huis van God gegaan, In die tyd van Abjatar die hoge priester Toe het die hoge priester Die toonbrode aan hom gegeen om te eet Wat vir niemand behalwe die priesters geoorloof is om te eet nie En ook aan die wat saam met hom was gegeet nie Mensen, jy moet mooi luister, hier, so wat hier staan, wat Jezus hier sê, hy, dit is baie ingewikkeld, als een mens nie die achtergrond hiervan verstaan nie, dan sal dit nie eindelijk sin maak nie, om te kyk hoe Jezus hier binnen, hierdie bepaalde paradigma, as kuif gemaakt het, dier te verwijs na David, wat nie een priester was nie, en wat honger was op een stadium, en toe in die tempel ingegaan het toe Abiathar die hoge priester was en van die brood gaan neem het wat net bedoel was vir priesters om te eet en David was nie priester nie net ook so sy onderdane nie ek hoop daar gaan vir jou bykie licht op hier en hy sê vir hulle die Sabbat is gemaakt vir die mens nie die mens vir die Sabbat nie het beteken dat die Sabbat dat ek en jy nie slawe moet wees van die Sabbat nie die Sabbat is vir ons nie ons vir die Sabbat nie, ons is die slawe van die Sabbat nie nou ek weet nou nie of dit vir jou sin maak nie, ek hoop maar so want dit vraag vir vir niewe paradigma skuif om dit te kan verstaan dat Jezus en sy disciples op die sabbe dag gewerk het, en dit verdedig het door te verwijs na bijvoorbeeld David, wat nie priester was nie, en in die tempel ingegaan het, en gaan eet het van die brood wat net door priesters geëet kan hoor, en dat was nie verkeerd nie. Nieuwe paradigma, Nieuwe manier van dink. Sien anders verval ons in een ou manier van dink. En God wil vir ons help, dat ons vernieuwe in ons dink. Mensen van die godsdienst, die ware godsdienst, die woord van God is soos niewe wijnmense, wat die nieuwe zakke die, die heel tyd gegooi moet word, anders gaan jy heel tyd sit met ouwe wijn en ouwe zakke. En jy gaan alles op die ouwe meneer doen daar gaan geen vordering wees nie, daar gaan geen ontwikkeling wees nie, jy kan nie nieuwe wijn kry nie, want die wijnzak het verouderd geraak, en daarom moet ons hierdie twee by mekaar bring, dat jy in jou denken vernieuwe moet word, vernieuwe moet word, nieuwe wijn, vir 2018, mag dit vir jou so wees, mag dit vir jou uitdaging wees vanavond, Amal wat ek nou hier so nou gegroet, ek sit en denk nou net aan Karin. Karin, jammer jongen, dat ek nou nie ook uh, vir jou gegroet het, die kom ek uh, doen daarom net ook dit. Uh, Karin, jy sal my nou maar vergewe, dat ek vergeet het uh, om jou nie te groet nie, maar ek groet jou nou oor. Ek het uh, vandag vir Karin gesê, sy het my gevraagd na die radiostatie vir die inlichting gegeven, en vir gesê, as jy nou inskakel vandaan, dan sal ek Haag Groot En ek doen dit nou En is my voorig Om dan vir jou welkom te sê En ek hoop Dat die inhoud van die program Van so aard is Dat jy een volgende keer Weer sal wil inskakel Kom ons luister Een bykie na muziek Want jy kan nie heel tyd net na my luister nie Ons luister hier na Back to Basics Wat vir ons syng ek is, want dit is Godse naam, Godse naam is ek is, haar die woord wat ek en jy eindelijk nie kan uitspreek nie, want ons het nou nie rechtig kan nie in die Hebreeuwse taal nie, dit is een j h w en as nie, die al wat daar is, is konsonante daar, as nie vokale nie, so mys kan dit nie rechtig uitspreek nie, maar dit beteken, ek is wat ek is, soos wat Moos is vir die Ere gevraagd, toe hy om gestuur het, om daar nou na die Egyptenare te gaan, en vir die vader te gaan sê, dat god Godse volk moet uit, hulle moet vry gelaad word, dat hulle kan terug gaan, na hulle land toe, toe skrik Mooses om rechtig in een ander bloedgroep, en hy sê nie, maar wat moet, hoe moet ek nou vir die mense gaan sê, wie het my gesteer? Sê die jyre vrom, sê vir hulle, ek is wat ek is, het jou gesteer, Dit is wat God sy naam eindelijk beteken Is een in die inskrywing van al die verskillende tye van om te wees Omdat God substantie is Hy is eindelijk existence Om te bestaan En dan sy praat ons moest nou van is Om te wees Daarom sê God van Mooses ek is wat ek is Maar dit is nie net dit nie Dit is in die teenwoordige tyd, in die verlede en die toekomst, in een geskryf, daar die, daar die naam van God, ek is wat ek is, ek is wat ek sal wees, ek is wat ek was, want God verander nie, hy bly altyd precies die selfde, en ons luister na Back to Basics wat hier vir ons syng, oor ek is. a vee wachter, die God a noem, verskyn op die berg oor heb, a stem oor die brand in die door en bos, wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek, door die Heere sien, dat hy nader kom, roep hy moes, die door, Jy is ingeskakeld by net Radio SA en jy luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanaf Irene die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika Ons program oor denking waar ons die woord van God bepijns daar oor denk, mediteer verskillende woorde, selbegrip want ons wil graag God toelaat om in ons te werk, soos Paulus dit vir ons in Filippense beskryf dat het God is wat in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welba en die werk wat God in ons begin het sal hy voortsit totdat Jezus Christus weekom God laat vader nie die werk van sy handen nie hy moet dit altyd ontdouw, hy is ons vader hy is lief vir ons, gee om Jy wat vanavond luister, God is Intens geïnteresseerd in jou En ons Verstaan dat Een mens een verhouding moet hee met God En alles begin Door terug te dink In termen van die bestaan van God Wat ons gestraand oor gepraat het Dat die mens eindelijk nie kan dink dat daar nie bestaan is nie. It's not possible to think in terms of non-existence. Ik vind dit so bykie moeilik in die Afrikaans, om dit so te vertaal, om te sê dat mens kan nie dink aan nie bestaan nie. Daarom is dit vir die mens een gegewe feit, en die oomlik as jy dit so anvaar het, dan om met een mens dink in termen van oorzaak en gevolg, dit is hoe ons brein werk, ons brein funksioneer altyd in hierdie manier, dat is as daar een gevolg is, dan soek ons vir oorzaak, sê nou maar, jy staan in een huis, en daar is een tafel wat somme net oorzaak, opstuig en beweeg en dier die licht trek dan wil jou verstand dit nie aanvaard nie want jy soek die oorzaak van die gevolg wat jy hier sien na die oomlik wanneer jy begin besef wat aan die gang is en hoe geestes wereld werk en hoe geest een tafel kan optel en ronddra dan besef een mens nou weer weer die oorzaak en gevolg, jy mens kan dit sien dan sien jy dit in, begryp jy dit Net so, die heel al wat bestaan kon nie maar sommer net bestaan het nie. Die mense wat in daar die theorie gloe, namelijk die sogenaamde oerknal of big bang en dink dat dit sommer net sonder geen inspiratie, sonder geen oorzaak, sonder geen intelligentie, ontstaan het nie is op 'n absolute dwaalspoor is bezig om hulle te misleid selfs een persoon soos Einstein het gesê dit kan nie wees nie daar is te veel intellect wat een rol speel die fijn, fijn, fijn beplanning van alles van die hele skipping wanneer enig iemand begin om in die wetenskap te begin studeer, dan sien jy daar die fijn, fijn, fijn intellect, intelligentie achter dit alles. Dan is dit vir die mens die volgende stap, dat as jy die Godheid aanvaard het, dat God moes bestaan, dat alles nie, maar sommer net eens klaps, sommer net ontwikkel het nie, maar dat daar een boon natuurlijke goddelike weese is wat verantwoordelik is vir die skepping want dan het jy tot geloof in God gekom maar omdou nou, dis nie dis nie een finale stap nie dit is die begin van alles maar dis a, on, die begin van een wonderlijke reis want alles begin dan in een sekere sin logisch in mekaar te pas dat as jy aanvaard het daar een God is wat alles in aansijn geroep het dan sal jy ook aanvaard dat dit een verantwoordelijke God moet wees wat nie onverantwoordelik optreen nie en wat verantwoordelikheid vir sy dade aanvaar want hy weet ons, God weet ons dat ek en jy het nie besluit om hier te wees nie en uitgelever te wees aan een skipping met Een hele dramatische geskiedenis van een sondeval een van die gevolg daarvan wat die mens as het ware moet dra as een las saam met om, wat, wat in die sweet van sy aanskyn sy brood moet verdien. en al die ellende wat gepaard gaan met die mens en sy geskiedenis. En mense God veranvaar al daar die verantwoordelikheid. Die oomlik as jy saam met my dink oor al die dinge, dan sal jy sê God het absoluut alle verantwoordelikheid nog altyd aanvaar vir sy schepping, die feit dat daar voor die mens een ander schepping was, namelijk die skipping van die jimmelweesens en ons het gestraan, denk ek, soebykie die aangevat die skipping van die natuurlijke, boonatuurlijke weesens met Lucifer as die amper een tweede inbevel van God een gerib was in beheer van al hierdie der miljoene, der miljoene, en hulle wat God geskap het, nie net sommer een, een bonte verskeidenheid nie, maar daar is orde in alles wat God skip, daarom is daar rondom God, is daar vier weesens, en daar rondom is daar die gerips en beheers, Dan is daar seerafs, en dan is daar aardsengele, en dan is daar miljoene, biljoene engele Amal wat rondom god Godse trood staan en gereed Om enigies wat God uitgevoer wil hee, dat hy dit doen En ons het gestraand, sekere God, gesê oor nou, waarom is daar een scheepak Terwyl God niks nodig het nie, terwyl ons weet van God Godse almacht en se al wetentheid en se al genoegzaamheid soos kortliks het gesê daar die alles oorheersende eigenskap van Godse karakter is dat hy alles wat hy het nie vir homself wil hou nie maar dat hy dit wil uitdeel en hy wil dit gee nou hy kan dit nie gee as dan nie iemand is vir wie dit, hy dit kan gee nie en vir die heren die skepping en hier die heerlijke weesens wat God geskep het waarvan ek na nou vir jou gaan lees dat ons net een bykie kyk hoe hierdie een wese toe hy nog Lucifer is moet hom nooit meer Lucifer neem, noem nie hy is nou die duivel hy is die satan noem hom enig iets anders die slang, die satan, die duivel hy was Lucifer hy is dit nie meer nie Lucifer beteken verlig en soos die morgenster hy is dit nie so donker virgier vandag en hy is een dief, en hy is een moordenaar, en hy loop rond soos een bril en leeuw, om te kyk wie ek kan verslind. Het is net boosheid wat in hom is, op hierdie oomblik, en ek wil al daar die goed nog vir jou verduidelik, hoekom al hierdie vijhandigheid en neid in hom teenwoordig is, en hoekom loop hy rond soos een brullende en leeuw, om alles te verslind. Maar voor ek daar aan gaan, gaan raak, en bykie gaan lees hier in, Die segheel, luister ons weer na Back to Basics, wat vir ons syng oor Laat Dit Wees. les vir jou hier in die segel 28 mooi luister hoor, geef my al jou aandag Jy was in Eden die tuin van God allerhande edel gesteentes was jou bedekking, nou moet jy onthou mense, kom ons denk aan een vis, wat is een visse bedekking skubbe, wat is een voel sy bedekking, veere Kijk nou na hierdie bedekking Edelgesteentes was jou bedekking Carnival, Topaz, Jaspis, Chrysolid, Onix, Sardonic, Safir Karbonkels, Marag En van Goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou Op die dag toe jy geskapen is Is hulle bereik Kom ek verdedig op jou goud En die kassies As jy kyk na een ring Waar daar bijvoorbeeld diamant ingeset is Dan het jy nou die goud En jy het een kassie Waarin hier die diamant nou geset moet word So dat die nie uitval nie Reg so jy sê nou, van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou op die dag toe jy geskapen is is dit bereid, weet het gaan veel moeilik wees om dit vir jou voor te stel ek dink as jy dink in termen van edelgesteentes en een goud ring met senoma nou diamante en paar ander edelgesteentes nou daar wat geset is kan nie dink, ek kan nie begin dink, hoe het hy gelijk? Jy was volkome in jou weer, van die dag af dat jy geskapen is. Want God maak nie iets wat verkeerd is nie. Totdat daar ongerechtigheid in jou gevind is. Hoe het gebeur? Weens die groot grootheid van jou koophandel, het hulle jou binnenste met geweld gevul en jy het gesondig daarom het ek jou as onheilige van die goede berg afgedruif, nou wat is goede berg? Mense, goede berg is een versinne beelding van die by mekaar komplek van Godse weesens nou al hier die Wesens word eindelijk goede genoem as een mens nou die Hebreeuwse taal begin aanleer, dan sê jy sien dat die Bible praat van hom en sê, een God was jy en dan word hier die woord gebruik van Elohim en selfs van die mens Psalm 8 van ons praat en wat is die mens, en hy sê Hy is weinig minder as Elohim, as God. Kom ons gaan kyk wie daar nou weer. Van die goede berg verweider en ek het jou tussen die vierige gesteentes uit vernietig ooggerup wat beskut. Dan moet jy onthou mense as iemand as God iemand aanspreek as oe gerib wat beskut, jy onthou dit is met groot grootachting en respect, dat God het sê, hy was een gerib wat beskut, hy was vonderstel om te kyk na al die ander engele, en was in beheer van hulle, en ek het nou nie rechtig die tyd om met jou te praat, oor die vierige gesteentes wat hier genoem word nie, Ek het jou tussen die vierige gesteentes uit vernietig Vierige gesteentes net vannig versies Al die verschillende planete waarop hulle geblij het Al die planete sien maar sommer net hier uh, Van niks nie, God skip het doel Dis waar hulle geblij het En as later geleendheid het, het vir jou weis Hoe dan die Nieuwe Testament sê Hulle het hulle woning verlaat Die engele toe hulle hier naar die aarde toe gekom het Hulle het hulle eie werthelike woning wat God voor hulle bereid verlaat en het hierna toe gekom wat onwettig was. Hoogmoed het jou hart geword oor jou skoonheid. Hy was so prachtig, so wonderlik, dat hy hoogmoedig geword het oor sy skoonheid. En hy het jou weisheid verderwe weens jou glans en ek het jou op die grond gewerp nou dit is hy wat gesê het dat hy self God wil wees hy wil nie tweede in bevel wees nie hy het hier die hoogmoed ontwikkel hy het hier die verskrikkelijke obsessie ontwikkel van een staatsgreep omdat hy self God wil wees en toe hy begin werk onder die engele en hy het een staatsgreep begin organiseer en God het ons daar al van geweet, hy weet van alles, God is al wetend, en daarom is hulle almal in een hof geding, het God hulle gedag, het hulle skuldig bevind aan hoogverraad, en die uiteinde daarvan die straf wat aan hulle opgelees vir die duivel en derde van die engele is die hel wat gemaakt is, dit was nooit die hel nie, God het dit gemaakt vir hier die straf, Maar nou sal een mens vraag, hoekom is hulle nog nie daar? En ek denk volgende keer moet ons bieke daar oorgezels. Jy sal opzien op, op, op een stadium toe Jezus demone uit een uh, persoon gedreven daar en gedare. Toe het hierdie klom demone begin skreeuw en gesê, wat het u nou gekom om ons voor die tyd te pijnig? Want as die uitstel, mense, dat die hulle skullig bevind, maar hy het geappeleerd, die Satan het geappeleerd ten God en gesê dat God is onrechtverdig want God het om gemaakt hy is, kan toch nie verantwoordelik wees vir sy dade en hy het om self gemaakt nie en daarom is hy hier met God bezig in een hofgeding daarom is daar altyd een hofzaak en sal jy aan, verstaan hoe kom die skrif praat van Jezus het aan die rechterhand van God die Vader waar God op die troon sit en waar die duivel as een anklaar ons 24 uur uit die 24 uur uit ankla en Jezus ons verdedig. Hy probeer sy saak te bewys, en ek gaan dit nog aan jou verduidelik hoe dit werk, wat het nou gebeur, dat hy hier die geleentheid gekry het om sy saak te bewys, dat hy God daarvan beskuldig dat God onrechtverdig is, omdat hy een geskapen wees is, kan hy toch nie die skuldaar voordraan nie, en ons sal daar in detail ingaan, en met jou daar oorgezels, dat jy kan verstaan wat is hier rondom ons aan die gang, hoekom is die duivel soos een brilende leeuw, en hoekom laat God dit alles toe, ons moet dit alles kan verstaan, anders daar hardloop ons weg van skrifte af, En ons kan nie, ons moet het konfronteer, ons moet dit vierkantig in die oorstaar, en ons moet het ons eie maak en daarmee vrede maak, en ook vrede maak met Godse reddingsplan vir ons, so dat ons beskut kan wees, want God weet van al hierdie strijd wat ons het, wat Paulus vir ons in die VCR 6 beskryf en sê, dit is nie teen vlees en bloed nie, ons gevecht is nie teen vlees en bloed nie, dit is teen hierdie bose geeste in die licht. En ons moet dit verstaan, en ons moet begryp waarom hulle daar is, nie net dat hulle daar is, nie maar waarom hulle daar is, wat hulle strategie is, en hoe ons dit moet kan staan. En daarmee groet ek jou hier vanuit Irene, tot morgen weer die selfde tyd, Shalom.